І флегматичними манерами, впевненого у завтрашньому дні українця, на повному серйозі простягнув Андрієві кілька купюр зеленими, ховаючи між іншим очі. Це за останній тиждень перелічи, калюжі неспинно вкривалися бульками, що повсякчас лопалися, доводячи безглуздість народження і смерті. Треба ж. Щоб лише за два дні без роботи у нього розвинулася така депресія. Антоне Федорович, я піду, а то ще змокну. Хм, стривай. Ігор Васильович попереджав, що ти можеш, як же це він сказав, а, мармизитись. Якщо він буде мармизитись, це не я, це він так сказав. То пошли його... «В психлікарню. Там для таких, кому гроші не потрібні, спеціальну палату відводять, як для рідкісно ненормальних». Він просив передати дослівно. Винувато, мовив шофер, відкриваючи передні дверцята для пасажира, ховаючи, між іншим, долари до кишені. Андрій помог ще дві хвилини, подумав, подумав і забрався до машини. Пан Ігор Дудій в досить оригінальний спосіб перевіряв перепрошував і поновлював на роботу свого репетитора. Треба ж когось посилати на переговори з дітьми. Коли Андрій, залишивши салон Форда, вступив до під'їзду, багато що йому видалося інакшим, під враженням почутого дорогою. Антон Федорович виявився охочим до балачок і докладно оповів пасажирові про те, що трапилося два роки тому. З'ясувалося, що мама Остапа і віри була неабияким дизайнером, виставляла свої проєкти на кількох, зокрема, міжнародних конкурсах, мала солідних замовників, викладала у коледжі декоративного та вжиткового мистецтва, сама вибирала цю квартиру і власноруч доводила її до ладу, але не встигла. У неї виявили рак яєчника і стали готувати до операції, а за неписаним кодексом лікарні «Чоловік хворий не міг її оперувати, навіть якщо той чоловік зуби з'їв на подібних речах». Ігор Васильович неначе щось свідчував, і все перивався до операційної, куди його, ясно, річ не допускали. Племінниця Антона Федоровича працювала тоді анестезисткою і була присутня саме на цій операції. Відтак вона звільнилася». Як і кожен, хто був тоді в операційній від хірурга до санітарки, звільнилися за власним бажанням, ясна річ. Коли Андрій набрав кут і потягнув на себе вхідні двері, він уже майже не жалкував за тим, що його мама не зайняла свого часу вакантного місця поруч з батьком. Хто зна, чим би для неї це закінчилося. Бо за тим же написаним кодексом, Зі своїми септорідними і близькими медперсоналу лікарні Навіть під час дріб'язкових операцій обов'язково щось трапляється Тоді й широко практикувалося вимкнення електричного струму І нікого не цікавило, миш ти посуд цієї миті Чи лежиш на операційному столі Довелося швидко зашивати жінку Добре, що по встигли видалити коли вимкнули автономне живлення, робота була вже майже закінчена. Але почав падати тиск, серце стало давати перебої, і анестезіолог відкрив на повний струмінь крапельниці. Потім подейкували, що якби не це, вона могла б вижити. Потім багато про що ще подейкували. Хірург через поспіх зачепив велику вену, і рідина, яка вливалася у судини, посилювала витікання кров'ю черево. Коли жінку розрізали знову, вона вже була мертва. Родина померлої звинуватилась, поміж інших, і зятя за те, що злякався, і не взявся за операцію сам. Зять послав дорогу родину подалі, сів за кермо, і ледве не наїхав на дитячий візок з немовлям, Відтак він більше не сідав за кермо, користуючись виключно послугами особистого водія. Коли Андрій ступив до передпокою і постукав у двері кабінету,